62 for Sions skyld skal jeg ikke få bli taus, og for Jerusalems skyld skal jeg ikke få bli stille, før hennes rettferdighet bryter fram liksom det klare lys og hennes frelse som en fakkel som brenner. Og nasjonene skal visselig se din rettferdighet, du kvinne, og alle konger din herlighet. Og du skal i sannhet bli kalt med et nytt navn, som Jehovas egen munn skal bestemme, O du skal bli en vakker krone i Jehovas hånd, og en kongelig turban i din Guds hånd. Du skal ikke mer omtales som en kvinne som er fullstendig forlatt, og ditt land skal ikke mer omtales som øde. Men du skal kalles «Jeg har behag i henne», og ditt land «eid som en hustru». For Jehova vil ha funnet behag i deg, og ditt land skal bli eid som en hustru. For liksom en ung man tar en jomfru eie som sin hustru, skal dine sønner ta deg i eie som en hustru. Og men en brudgomsjublende glede over sin brud, skal din Gud juble over deg. På dine murer i Jerusalem har jeg innsatt vaktmenn. Hele dagen og hele natten, bestandig. La dem ikke være tause. Dere som nevner Jehova, forhold dere ikke tause, og gi ham ingen ro før han grunnfester Jerusalem. Ja, før han gjør byen til en lovprisning på jorden. Jehova har sverget med sin høyre hånd og med sin sterke arm. Jeg vil ikke mer gi ditt korn som føde til dine fiender, og fremmede skal ikke drikke din nye vin som du har slitt for. Men de som samler det in, Di de skal spise det, og de skal visselig lovpris Jehova, og de som samler den, de skal drikke den i mine helgeforgårder. Dra ut! Dra ut gjennom portene! Rydd folkets vei! Bygg opp, bygg opp landeveien. Rydd den for steiner. Reis et signal for folket. Se, Jehova selv har latt det bli hørt til den fjerneste del av jorden. Si til Sionstatter: Se, din frelse kommer. Se, den belønningen han gir er med ham, og den løn han betaler er foran ham. Og en skal i sannhet kalle dem det hellige folk, de er kjøpt tilbake av Jehova og du selv skal kalles den søkte, byen som ikke er forlatt.